Rugăciunea a 36-a pentru pâinea care s-a coborât din cer. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne pâinea Duhului Înțelepciunii să o culegem cu degetele sufletului nostru, ca prin niște rază ce vin din mâna Ta și ne umplu inima. Dăruiește-ne pâinea milei Tale și izvorul iubirii Tale, ca să sorbim apa vie a Duhului Înțelegerii și să ne vindece de orbire ochii minții, Dăruiește-ne să împărțim ca o pâine viața noastră pentru mântuirea fraților noștri și slava ta în împărăția ta să o putem cânta. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne pâinea de lumină a Duhului Cunoștinței pentru ca tăinile împărăției să le putem afla. Și pâinea rugăciunii izvorâtă din Duhul Bunei Credințe să o trăim pretutindenea. Pentru ca Duhul Sfatului, Pâinea jertfei să ne dea și cu ea să-i săturăm pe cei flămânzi după dreptatea ta. Aleluia! slavă tată Celeste, iubim și te rugăm, ne pâinea mucenicii, izvorâtă din Duhul Tăriei, pentru ca din neputința noastră să ne putem elibera, ca să ne înălțăm la dreapta ta. dăruiește ne pâinea biruinței tale, izvorâtă din Duhul temerii de Dumnezeu, pentru ca răvna noastră, pe toți demonii și dușmani să-i poată lega sau alunga și pâinea această sfântă a păcii tale într noi, să o putem avea pentru ca porumbelul Duhului Sfatului în cuibul inimii noastre să stea.